Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduh subhanahu wa ta'ala wa nashkuru Wa nu'azimuh wa nukabbiruh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin dan musliman mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai muka surat 180. Jilid 8, muka surat 180. Masuk yang di bawah tu Kita masih lagi berada di bawah tajuk hakul mar'ah ala zawjiha. Hak isteri terhadap suaminya. Maksudnya kita masih lagi berada di bawah tajuk tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami. Masalah Dia kata di bawah itu. Berbaik-baik dengan isteri dan jariah. Islam suruh kita sebagai orang Islam, sebagai suami, kena baik dengan isteri ini. Jangan perungih, jangan kasar, jangan bengeh, jangan bengkian. Dengan isteri, hendaklah kita berbudi bahasa dengan budi bahasa yang tinggi. Kata dia, ketahuilah saudaraku syarat menyuruh, Berbaik-baik perjalanan di antara laki isteri dan gundik ha, Ini zaman dulu orang ada hamba perempuan Jariah Dapat ini gundik Gundik ini so, sebagai pengulu boleh menggauli perempuan yang menjadi gundik ataupun menjadi hamba jariah ni. Maka dengan mereka ini juga kita kena berbudi bahasa yang tinggi Maka baik perjalanan dengan isteri itu mendatangkan berkat kehidupan. Dia kita kalau ada isteri kita hidup baik-baik. Kita hormat dia. Dia hormat kita. Rumah tangga berkat. Begitu. Dan menyenangkan hati. Dan dapat sukacita. Kita tak raplah. Kalau isteri hormat kita, kita hormat dia. Isteri percaya kita, kita percaya dia. Kita tak jadi raplah. Kita tak jadi kelangkabut. Baru petang tadi Orang perempuan saya pergi kedai di Tasik Gelugong tu Kedai Jai Orang Melayu kita di Tasik Gelugong tu Dia panggil orang perempuan saya Ustazah, Ustazah maizat dia kata Nak tanya satu soalan Tapi Ustazah jangan marah Perempuan kita pun Awak nak marah pasal apa-apa pula Taklah ni soalan ni peribadi sikit Apa hal pula kata Ni mereka duduk cerita kata Ustazah Samsuri nikah dua betul kekah Alhamdulillah Al-Aziz Haa cerita Kata ni orang kukuk ni Apa kat cerita Lepas kita menikah dua Haa tak tahu Puan kata setakat saya jadi Seri dia ni tak tahu kita menikah dua Haa kalau tak beti Minta maaf Dia pun Tekan minyak rita Menyunggit balik Ini pun satu masalah juga Haa Ini semua nak jadi punca Haa kita duduk mengajak buat menikah dua bukan kita menikah dua kan kawan ni dia main-main hujung-hujung -main dengar hujung-hujung telinga abang kau, ini masalah kan? bukanlah salah menikah dua tu tapi masyarakat kita ni bila dengar kata menikah dua ni ah, lagu nak ni lah, kan eh korang nak pindah mai ke depan lah dia pagi lah kan? baik bermula dalil atas surah yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi kata dia an an'amr bin Ahwas radhiyallahu anhu annahu shahida hajjata alwadaa' ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Fahamid Allah wa asna 'alayhi wa zakara wa wa'adha fa zakara fil kepada sahabat nabi sallallahu alayhi wa sallam yang masyhur nama dia Amr bin Al Ahwas radhiyallahu anhu Katanya bahawasanya telah hadir ia sama-sama Nabi SAW ke Mekah mengerjakan haji. Iaitu pada masa Nabi mengerjakan haji wadah. Ada orang baca wadah, ada orang baca widah. Begitu. Hmm? Seorang sahabat ni cerita bahawa dia pergi ke Mekah, dia buat haji sama dengan Nabi. Ha, Nabi buat haji sekali saja. Ha? Nabi buat haji sekali saja dan haji itu dinamakan hajat al -wadah haji perpisahan. Tidak lama lepas Nabi buat haji, Nabi balik, Nabi sakit dan Nabi wafat. Sekali sahaja. Baik, maka didengarnya akan Nabi telah berkutubah. Ha. Masa duduk di Mekah buat haji itu, Nabi ada bagi khutubah. Maka pada permulaan khutubahnya, mengucap ia akan Alhamdulillah, memuji ia akan Allah, akan sebagai puji yang layak dengan dia. Ini dia memang menjadi menjadi adab khutubah sama ada khutbah itu khutbah apa nama jumaat dia jadi rukun alhamdulillah yang tu rukun Tak sebut yang tu batal semua yang jumaat itu. tu hm ataupun khutbah raya ataupun khutbah ketika berada di arafah ataupun khutbah nikah nama kata khutbah ni di antara adab dia dia kena mula dengan alhamdulillah begitu hm nikah dia seorang nak buat Sebelum majlis akad nikah tu wali disunatkan bagi satu khutbah. Wali maksudnya bapa anak dara ni. Dia kena bagi satu khutbah sunat. Bagi salam, lepas tu alhamdulillahirabbil alamin apa semua, lepas tu bagi tahu. Ni anak perempuan saya, saya nak mengamanahkan anak perempuan saya kepada sebut nama hat nak jadi menantu dia ni. Seperti mana saya bela, saya didik dia daripada awal dengan didikan agama, maka demikianlah saya berpesan kepada bakal menantu saya supaya didiklah dan jagalah anak saya ni seperti mana saya menjaga dia. Oi lagu tu punya pak mentua dok buka tajuk, menantu ni perlu sampai kecuminlah. Dia kata silalah aku ame anak jangan ustaz ni kata jahanam aku. Ala go tu, amanah antuk. Jadi bila lepas tu dia nak buat lebih korang, dia dia susah. Dia duk nampak muka Pak Menteri, dia bagi khutubah dekat dia. tu. Ha, tak payah berang tungkat. Lah. Dia cakap dulu tu, dia pindah tungkat medjir, buat balik, tak payah. Ha, bagi dulu tu aja kat dia. Jadi itu juga dia panggil khutubah. Dan khutubah itu juga disunatkan. Kita mula dengan Alhamdulillah. Kemudian kita memuji Allah SWT. Dan memberi ingat ia akan sahabat-sahabat yang hadir mendengar khutubah itu. Serta diberinya nasihat, sebagai nasihat yang sangat memberi bekas dan sahabih habis sempurna nasihat yang kata kutubah ni dia mengandungi nasihat kutubah ni dia mengandungi nasihat jangan kutubah ni diisi dengan cara-cara menanam hidroponik <gülüyor> ada orang telefon ada Allah kata ustaz apalah nak jadilah ini, ini kutubah jemaah pun tajuk hidroponik ni <gülüyor> tengok Oh, itu muslim Pakat soroh tanam hidroponik belakang rumah Lepas itu pejabat kesihatan pula Abang-abang Dia kata jadi pusat menternak Nyamuk edis pula dah Hidroponik ni dia jadi, dia jadi sarang Belah nyamuk edis ha, tu dia jadi lagu itu pula ha, Jadi kutubah ni biarlah mengandungi nasihat Nasihat apa yang paling aula Yang paling utama kita bagi kepada orang Nasihat apa? Nasihat agama Yang tu paling aula Nasihat buat dunia ni Kalau kita tak bagi sangat-sangat pun tak apa lah Pasal apa? Nama kata manusia dia mesti fikir Nak hidup mati dunia Nak nak kena buat macam mana? Tak kena nasihat lah Kita tak raduh Habak kata kena pergi cari kerja Pasal apa? Dengan adanya kerja Dengan ada duit ringgit Kita boleh guna untuk beli makan pakai kita Tak payah habak lah Yang tu landak berhenti cari Landak Landak ni bukan ada otak. Bukan ada asyik. Tapi nak hidup dia lah cari. Takkan sampai nak hidup pun tak reti nak fikir. Nak cari maka apa. Jadi benda-benda macam tu tu jangan ditekankan sangat. Benda-benda yang macam tu jadi nombor dua. Nombor satu apa? Sebagai orang Islam. Kamu kena buat semua kerja. Jangan melewati batas yang ditentukan oleh syarak. Yang tu kena nak nasihat lebih Nah, ha? Baik. Kata Amru bin Al-Ahwas. Maka disebut Nabi Alaihi Wasallam di dalam hadisnya dan kutubahnya itu kesah yang panjang. Sampai kepada pesannya yang hendak disebutkan ini. Oh, dia kata kalau nak cerita, kutubah Nabi ini panjanglah. Cuma dia kata dia nak cerita sebahagian daripada yang Nabi cakap tu. Faqala. Ala wastawsu bin nisa'i khairan. Fa innama hunna awanun indakun. Artinya sabda Nabi Alaihi Wasallam kepada sekalian sahabat yang hadir Kata Nabi jaga-jaga Terima olehmu sekalian akan wasiatku Dan amalkan dengan sungguh-sungguh Buat baiklah dengan isteri-isteri kamu Itu dia Nabi pesan Nabi pesan, Nabi kata Hendaklah kamu berbuat baik dengan isteri kamu Kerana bahawasanya perempuan-perempuan yang menjadi isteri itu Tawanan di sisi kamu yakni tiada dapat mereka itu bebas diri seperti mana bebas laki-laki Nabi pesannya Nabi kata dengan isteri kena buat baik pasal apa? pasal mereka ni awanun indakum mereka ni umpama orang tawanan di sisi kamu mereka tak serupa kita kita ni orang laki-laki walaupun dah nikah, dah berumah tangga kita nak pergi mana kita boleh pi? Bini tidak ada kuasa untuk larang. Dia boleh bagi pandangan, bagi pendapat supaya kita jangan pergi. Tapi kalau kita nak pergi dia tak boleh buat apa. Kita nak keluar, dia kata nak pergi mana tu? Kita kata nak pi rumah kawan saja. Dia cakaplah gerak sangat duk pi rumah kawan. Dia kata, "Aku punya kerja aku tak Ha dia kata banyak tu sudahlah. Dia tak boleh kata apa tak? Tapi kalau isteri, tengok-tengok ambil kunci kereta nak keluar. Kita tanya, "Aih, nak pi mana?" Dia tak "Nak pi rumah kawan." "Aih, berapa kali nak pi rumah kawan satu hari?" Kita kata, "Aku dah" Tengok-tengok kelak Sariqah buat tak tahu ya Dia ha, nak boleh ni Nak boleh ni Kelak tu boleh dah Boleh laknat Allah dah Nak boleh, boleh. dengan kita pula Balik tak lagi okay. Jadi dua benda dia nak boleh Pasal apa? Pasal dia ni awanun Umpama orang tawanan Tidak boleh bertindak sesuka hati Dia boleh pergi ke mana-mana Dengan izin suami dia Dia tidak boleh pergi ke mana-mana Tanpa izin suami dia oleh kerana isteri duduk pada kedudukan itu, maka hendaklah suami ini bagi kasih sayang pada dia. Bagi pertimbangan yang sewajarnya kepada dia. Kerana dia tidak sebebas kita. Dari segi kedudukan di sisi Allah Subhanahu SWT. Baik, dia kata, melainkan apa hendak diperbuat mesti dengan izin suami. Semacam mana orang yang dapat di dalam tawanan, tiada dapat lepas berbuat sesuatu. Melainkan menurut apa suruh pengulunya. Sama macam orang kena tawan. Tak boleh nak buat suka hati lah. Ikut orang tentukan ke mana, ke situlah dia. Sabda Nabi SAW lagi. Laysa minhunna Ia dan milik sekalian kamu. Daripada mereka itu suatu. Lain daripada memper, memperbuat baik ke atas sekaliannya. Maka janganlah bengken. Dan bermasa muka sekalian suami akan isteri-isterinya. Oh, tu dia Nabi pesan. Jangan dok buat bengkiang tak untuk punya ha? Ponggoy sampai bini Jadi hidup dengan kita ni hidup dalam ketakutan Isteri ni hidup dengan kita ni hidup dalam ketakutan Sepuluh tahun dah menikah dengan kita dia tak faham kita lagi Tak haru Sepuluh tahun dah dia jadi bini kita Dia tak faham lagi kita punya PL perangai Kita punya mood Kita punya apa dia tak boleh faham lagi Hari ni macam ni esok macam lain Kemarin masak lagu ni senyum melarat sampai ke malam. Hari ni masak lagu ni tenang pinggan mangkuk habis semua. Jadi dia tak boleh faham kita ni, bank tak tentu punca. Islam tak mau macam ni. Ha? Islam tak mau macam ni. Dan jangan dipukul digodam dengan ketiadaan salah yang patut dipukul. Dan jangan tinggalkan berhari-hari bermalam tidak setidur dengan dia. Jangan sampai macam tu. Ha? Silap sikit godam, silap sikit pukul. Apa yang danlah, apa yang ada kat tepi itu. Hmm? Apa yang ada tepi tu tali pinggang tali pinggang bubuh. Apa yang ada di tepi tu kayu tungkas semambu pun dia bubuh atas belakang. kedang gedang, -gedang duk godam hamba Allah sampai pecah kedara sampai darah merambur atas belakang. Suami apa macam ni? Bukan lembu kerbau yang duk depan kita tu, yang tu bini kita. Huh? dia susah payah punya duk kendali duk urus rumah tangga kita. Kita bagi dia dengan kayu dengan apa ni apa cerita? Islam tidak suruh macam tu. Ataupun tidak mencukupi akan nafkahnya dan pakaiannya dan tempat tinggalnya. Yang kadar upaya dan sepatut dengan dia. Ha, tak bagi apa yang sepatut dengan dia. Kontrol dia sampai habis-habis punya kontrol. Ha, jangan sampai begitu. Maka semua yang demikian itu jadi meruntuh akan hatinya. Ha, habislah. Dia cukup-cukup runtuh hati dia dengan kita. Kecewa dia. Dengan kerana dapat kita jadi suami dia. ni menyesal dia. Sampai duk menyanyi seorang-seorang dia ada kata kalau nak boleh suami kaya tapi menyusah macam ni baiklah aku menikah dengan orang miskin tapi boleh membahagiakan aku. Sampai lagu tu punya duk cakap. Nah, sama sampai macam tu. Sabda Nabi SAW "illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah", melainkan didatang oleh isteri-isteri itu dengan perkara yang tidak baik dan perkara busuk yang terang-terang dikeluarkannya oh, melainkan bini-bini ni -bini jahat melainkan isteri kita ni isteri jahat isteri curang isteri yang main kayu tiga isteri yang ada suami pergi berzina dengan orang lain dan sebagainya orang-orang macam ni agama Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak bela mereka memang dia buat salah dan dia patut terima akibat daripada kesalahan yang dia buat seperti busuk mulutnya suka memaki. Dan suka bengkeng Dan merampus dan kasar laku Buat masam muka Tak gemar dekat suaminya Dan tidak menurut kehendak suami Apa yang patut diturutnya Dan tidak mau mendengar Ajar tegur dengan mulut Maka yang demikian itu Bolehlah suami ajar Menegur dengan keras Dan takdir akan dia Sebagaimana sabda Nabi SAW Fa'in fa'alna Maka jika berlaku isteri-isteri itu akan kelakuan yang tidak baik Seperti di atas tadi Maka tak mahu tidur sama Dan berkehendak apa-apa yang tidak kuasa memberinya Dan membuat cakap tidak baik Maka hendaklah tinggal akan mereka itu pada tempat tidurnya Itu ya Kalau hak jenis perangai dia disebut tadi ni Isteri jahat Jenis jahat yang kita kata tadi Curang, kayu tiga, berzina dan sebagainya Kemudian mulut ni tak elok. Tak pernah puji suami dia. Suami ni tak ada yang elok kepada dia. Semua tak cukup. Suami orang lain juga yang lebih baik daripada suami yang ada di depan mata dia. Suami orang tu boleh beli yang tu. Suami orang ni boleh beli yang ni. Dia kata, abang tak beli apa pun kat saya. Tak jenis macam ni. Tak jenis mulut tidak tahu bersyukur. Tidak tahu berterima kasih ni. Ha? Kemudian pula tidak boleh ditegur. Suami teguk sikit, tarik muka masam. Tak masak apa dah hari tu. Kunci diri dalam bilik. Sampai hamba Allah ni ketuk pintu elok-elok tak buka. Jerkah pun tak mau buka. Terajang pintu pun tak mau buka. Duk dalam bilik sorang-sorang dia. Duk bunyi teriak saja Menyusahkan suami dia. Suami pun tak tahu nak buat macam mana dah. Kerja ni habis dah. Tak tahu nak buat apa dah. Hmm? Overtime pula ni dengan gawat ekonomi ni. Tak ada overtime. Cui si buat part time pula. Jual burger pula malam-malam. Sampai dulu boleh duk main mengaji kitab lah. tak leh mengaji kitab pasal apa? Pasal nak cari duit lebih ni pasal nak sara rimau duk di rumah sekok ni. Nah, susah sungguh gerak nak makan orang dia hari jenuh ah. Kan? Sampai lagu tu punya doa Adam menyusahkan suami dia. Ha sampai macam ni syarak kata apa? Suami boleh ajak dia. Ajak macam mana? Bukan suruh pergi godam dia dengan wayar telefon dan sebagainya. Tapi dia suruh apa? Fah juruhun natil madaj. Dia kata ajak dia dengan meninggalkan dia di tempat tidur Terus tidur dengan dia Di si tidur sepit tunggir di si tepung <laughs> Dia seorang lagi terahlah Dia kata pada buka Dia tak buka katanya muktip Dia lipan ha, dia Kata kita dengar-dengar lompat masuk bilik-bilik <laughs> Dia ada jenis ni Jenis ni tak boleh ajak Tak ajak jenis tinggal tempat tidur ni Dia hura dia seronok lagi ha, Kalau dalam fekah sana dia hura lah orang perempuan ni bila suami buat tak mau tidur dengan dia dia rasa macam mana dia rasa macam dia tu di sisi ha, dia rasa macam laki dia ni tak sayang ke dia dah dia rasa macam laki dia ni duk teringat kat orang lain bolak-balik lah. ha jadi jadi yang tu yang dia bila kita tidur di luar tu saja lagi dia keluar main dia terlimun kita pelan-pelan ah -pelan. ha, dia selimut kita pelan-pelan kita pun jagalah buduh buat -buk, tak jaga kan okay. bila tau dia selimut dia duk datang buat nyama tu buat-buat tak jaga buat lena tu wahai jaga dah ya ha jadi apa tujuan dia apa nak bagi pengajaran pada dia ha, jangan duk buat lagu ni kat aku ha, jaga buat baik aku kemarin baru ha aku buka kemarin tu dia balik eh dia balik dia kena macam tu baik dia kata akan jadi menunjukkan tak suka akan dia berlaku seperti kelakuan yang diperbuatkan itu apa tujuan kita bangkit ke tidur di lain tu tujuan dia ataupun mesej yang kita nak bagi kat dia apa bahawa kita kecil hati dengan perangai yang dia tunjuk kat kita tadi hmm. dan pula dengan meninggal akan dia itu dapat ia berfikir akan betul benar dirinya bila kita tinggal dah biar dia tidur seorang dalam bilik tu ha, dia pun tak boleh tidur dia pun lagu duk tak tangan atas diri dia duk fikir kan dok fikir songong-songong dia jebat kah yang derhaka ataupun ada ha, dok fikir lagi tu kan aku salahkah, kah jebat salah kah ada lagi tu kan hak dok luak noh hang jebatlah kan ha dia dok fikir lagi tu biar dia fikir lagi tu ha, terkadang dah tak ada jalan baik dengan sebab ditinggalkan itu ha bila kita tinggal kita buat tak perlu ni kita buat tak tahu pada dia dia pun dok main rasa bersalah dia main guilty conscious dia main dok rasa bersalah depika baliklah Pelan-pelan fikir balik eh laki aku punyalah baik dengan aku nasib baik aku boleh laki macam ni kalau aku boleh laki hak jenis duduk dah bohong kalau aku boleh laki hak jenis duduk tak bagi duit apa kat aku untuk belanja kalau aku boleh laki ha duduk fikir-fikir-fikir balik barulah dia nampak laki hak duduk dah kat dia tu adalah yang terbaik dalam banyak-banyak duduk-duduk -banyak Tuhan bagi tu elok sangat dah pelan-pelan uh, dia akan menyelesai atas kesilapan yang dia buat tadi maka jika tiada mendapat ia akan fikiran yang betul bahkan bertambah-tambah jua panasnya dan garangnya maka bolehlah suami tunjukkan kesalahannya dan kelanggarannya itu dan beri nasihat dan ajar kepadanya segala perkara macam perjalanan syarab dan adat dan akal itu dia bila dah kita tidur di luar pun dia buat tak peduli, dia dok buat tak kisah, kita ingat malam ni dia tak kisah, malam esok dia kisah, dah malam esok pun dia buat tak kisah. Malam lusa pun tak kisah. Seminggu dah dia buat tak kisah, tak kisah. Kena fikir strategi yang kedua. Ha, kena fikir yang kedua dah. Yang pertama ni nampak cumbui dah. Tak boleh fikir dah. Dia ni jenis tu. Jenis orang bagi tidur seorang dia seronok. Ha, kena fikir cara yang kedua. Cara yang kedua juga tidak boleh melawati batas yang ditentukan oleh agama. Baik. Dan khabarkan kepadanya akan segala kesalahan yang diperbuatnya itu. Tiada wajib atas suaminya nafkah dan kiswah dan lainnya. Dan apabila isteri kena cinggal, tiada apa satu mudarat ke atas suami, bahkan jatuh mudarat ke atas isteri sahaja. Ha, bagi amaran yang tu kepada dia. Jangan labuh lagi. Panggil dah mai sini dah. Dia kata mai apa? anak nak mai ke tak mau mai? Dengar dah. Ha, sudah mulai. Ay, seminggu dah dia kata tidak dilah jadi cengeng pula hari ni. Hang nak mai kata omek, dia kata tak mau. No. Hang tak ramai aku pi. Jadi care. Dia duk kata dia, duduk kat dia kata habis ni aku nak habaq Seminggu dah. Kamu ni nusuhs dengan aku. Ada gaduh. Dan sepatutnya kamu dah makan aku balik dah. Angkat tangan tunjuk pada lebang ni tapak tangan. Patuk kamu kenal yang ni dah. Tapi aku ni dengan kerana aku duk pi mengaji ni aku sejuk sikit. Aku nak beritahu dekat kamu Dengan kerana kamu nusyus ni Menggugurkan hak nattah aku kata kamu Dengan kerana kamu buat perangai nusyus dan derhaka pada aku ni Kamu tahu dah apa akibat dia Aku tidak perlu bagi belanja pada kamu Aku tidak perlu sediakan pakaian untuk kamu Dan sesungguhnya kamu ni sekarang ni sedang berada di dalam laknan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tu kalau kamu nak buat kerah kepala juga lagi, aku boleh tinggalkan kamu. Itu dia angkat lafas raya tak? Dah, itu bukan lafas raya. Kalau sekiranya kamu nak terus dengan perangai kamu ni, perangai sombong, tidak mau dengar nasihat ni, aku boleh tinggalkan kamu. Kamu ingat baik-baik, kalau aku tinggalkan kamu, yang susah kamu, bukan aku. Beritahu ke dia. Kalau aku tinggalkan kamu, yang susah kamu, bukan aku. Aku tak susah apa. Kamu ingat baik-baik. Jangan paksa aku pergi sampai ke peringkat tu. Kata dia. Ah, ha, orang-orang bila dia dengar lagu ni dia cakap dia pun Susah lah Macam ni susah. Dia lepas-lepas cak lagi dia kata Allah, oh, melawak sikit pun tak boleh." <tuh -tuh. Melawak apa namanya? Bukan melawak seminggu dah ni habis dah. Tangan kaki nyamuk ketik ni melawak lagi. Kata, -kata. dia dah. Dia tolong melawak ajah, kan? Okay? tu nak, nak baik balik balik tu bila duk kata melawak tu nak baik balik balik ha, begitu cara yang ugama suruh syarak suruh kita kata macam tu ha, biar kita bagi dia fikir benda-benda macam ni pasal apa? pasal benda-benda macam ni sememangnya manusia boleh fikir dan boleh ambil akibat dia kata seelok-eloknya mengajar isteri yang bantah dan yang derhaka itu jangan dengan pukul dan godang dan gocoh tampak ke atasnya bahkan biarlah berhalus dan nasihat yang menunjukkan kasih sayang. Ha, jangan jangan cepat sangat. Silap sedikit, naik ke muka. Silap sedikit, penerajang bubur di atas belakang. Tak mau macam tu. Ha? Yang tu, tu, kira last lah. Last. Kira kalau Acik boleh, tak pakai langsung. Pakai jenis macam ni dulu. Jenis nasihat. Beritahu kata kita ni duk sayang dia lagi. Tapi perangai dia ni menyebabkan kita tak suka kat dia. Dan sebagainya. Biar macam tu dulu dan boleh pujuk cumbu pada tempat-tempatnya dan memberitahukan celaka apa ni berungking dia dah apa benda pula dah dan memberitahukan celaka bantah dan bersakit-sakit hati itu itu maksudnya dia ha bagi tahu kat dia akibat yang akan menimpa dia kerana dia bantah dan dia bagi kita sakit hati ni tiadalah jadi mengekalkan persatuan dua laki isteri sikap hang ni boleh menyebabkan kita ni bercerai-berai jaga baik-baik tengok muka anak-anak gada-gada -anak, tengok muka anak-anak ni sangsanggut ha, dia pomelengom-melengom masuk pipi cap berapa pinggir apabila tiada didengar juga ajar dan nasihat yang baik itu dengan berhalus dan berkasar bahkan nampak mau dengan pukul pula maka bolehlah dipukul akan dia sebagaimana pukul yang disuruh oleh nabi SAW. dengan sabdanya wadribu hunna barban ghaira mubarrih dan pukul olehmu akan isteri itu sebagai pukul yang tiada membinasakan boleh pukul pukul jangan sampai pukul yang merosakkan dia membinasakan dia seperti tiada memukul sampai luka dan garis tu calang lah tu dan bengkak dan sakit sahabi-habi sakit sebagai memukul abdi ha, jangan sampai macam tu pukul ni pukul bagi dia terkejut sahaja dia tak sangka kita nak pukul dia pasal apa pasal selama ni pun kita menikah dengan dia dah berbelas tahun dah 20 tahun dah sekali pun tangan kita tak pernah singgah di pipi dia tak pernah pun dan kita pun daripada hari akad nikah nak nikah dengan dia dulu tidak ada ingat dalam hati satu hari aku nak pukul dia ni tak pernah ingat macam tu bahkan yang kita ingat apa nak hidup elok-elok biarlah bercerai kita ni bercerai bercerai mati itu yang kita ada ingat Dan kita mengharapkan sesuatu yang kekal Sesuatu yang elok Tiba-tiba buatan dia ni jadi macam ni Buat perangai macam ni dan sebagainya Dan kita pun dah ikut dah step Yang dikehendaki oleh ugama Langkah-langkah tu kita ikut dah Kita start dengan tak setiduk Dengan dia, kemudian nampak tak jadi Kita start nasihat dia cara lembut Tak jadi, kita nasihat dia Cara cengeng, tak jadi juga Sampai tidak ada pilihan dah Melainkan kita pang bagi dia sekali Bang, tu tujuan dia apa? Nak bagi dia setuju. Aih. Abang pukul saya dah. Aih, pukul lah. Sampai gelap lagi. Mau sepicit lagi? Kata dia dah. Mak saya, ayah saya, apa tak nak pukul saya? Apa saya tu aku pukul? Kata dia dah. dia terkejut. Aku pukul hang ni bukan pukul nak bunuh hang. Pukul nak bagi hang sedar. Sebab hang ni tak sedar kediri. Kata dia Biar pergi kerja. Teriak, apa teriak. Jadi, kita tengok macam mana nak jadi. Kata ni, Yang lebih eloknya, jangan diajar isteri itu dengan pukul. Dia kata, tapi apapun, seberapa daya, eloklah. Jangan sampai pukul. Nah, dia ada dalam hadis Nabi. Ada dalam hadis Nabi, Nabi SAW bagi Nabi SAW. Tentang bak pukul ini. Pukul ini, dia ada tempat-tempat. Nabi kata, Wala tadribil wajha. Janganlah kamu pukul pada muka dia Muka ni kawasan larangan pukul Tak boleh Marah macam mana pun kat bini Jangan buh di muka dia Rasa apa? Rasa orang perempuan ni Muka itulah Satu-satunya Tanda cantik dia Muka lah Bila kita pukul muka Sampai mencederakan mana-mana bahagian di muka dia Ini ugama tak mahu kita tak mau kat dia macam mana pun, jangan sampai merosakkan kecantikan dia. Tak mau buat cara tak mau elok-elok. Jom, aku nak cerai bangang. Sudah, selesai. Jangan kita rosakkan kecantikan rupa parah dia dulu sebelum kita cerai dia. Ugama tak mau macam ni. Ha? Dan pukul juga tidak dibenarkan pada bahagian bahagian kemaluan, bahagian sulit dia. Tak boleh. Ini kawasan larangan pukul. Termasuklah hukum sebat dalam Islam. Sebab ke atas penzina yang belum kahwin. Seratus rotan. Juga tidak boleh sebat muka. Dan tidak boleh sebat kawasan kemaluan. Dia kena sebat di kawasan belakang badan. Demikian juga pukuih. Bagi kesalahan tuduh orang perempuan baik melakukan zina. Tidak boleh sebat muka. Tidak boleh sebat. Cerita kawasan-kawasan ini kawasan larangan. Tidak boleh pukuih. Sebab apa? Dia boleh membawa akibat. Membawa sesuatu yang terlalu memudaratkan bagi dia. Jangan macam itu. Ha? jadi pu kuih ni biarlah pu sekadar untuk memberi ingat tabuh kat belakang dari sekali misalnya tengah dia duduk makan derian tabuh ha? biar terlecuk keluar biji derian tu ha. baru orang tahu kata tu. jangan tabuh tempat-tempat yang tak boleh sesungguhnya mengajar kekasih seperti isteri dengan memukul itu tiadalah layak bagi orang yang ada mempunyai timbang rasa dan tidak layak bagi orang yang mempunyai iblah kasihan dan orang yang da'am tak bolehlah kita pukui bini ini tak boleh macam tu pasal apa? pasal dia orang yang da'ef dan cara kita pukui ini menunjukkan kita manusia yang tak ada terima rasa tak mah maka perempuan itu satu makhluk yang telah dijadikan Allah ke atasnya bersifat da'ef pada akalnya dan tubuh badannya istimewa pula isteri yang selalu beranak dan memelihara anak maka tidak layak bagi laki-laki yang bersifat dengan sifat kepujian itu memperbuat isteri memukul seperti Hamdi. Nah, hmm. lebih-lebih lagilah bini yang siap-siap tahun berani. Siap-siap tahun produce anak dekat dia. Kan? Duk dahuh pula hamba Allah tu. Dah lah hamba Allah tu susah payah mengandung anak atau dia lahirkan anak untuk dia. Kemudian dengan dia ni haru-hara punya manusia tak ingat rumah tangga. Bini tu sudah lah anak banyak bangkit pukul 3 pagi. Bukan nak tengok piala dunia. Bangkit pukul tiga pagi Buat cucuk badak Buat karipan Pukul enam pagi Galah bakui Pertinggai cucuk di kedai Cak lagi laki habis kerja balik Singgah ambil duit komisen di kedai Singgah ambil duit jual cucuk tu ambil di kedai Bini bangkit pukul tiga Uli tepung uli apa Dia duduk cilok lena bini buat cucuk buat apa-apa semua pukul 6 pagi bini bawa bakui keluar piltak di kedai apa semua laki pergi kutip duit aja. ada tak ada laki macam ni awak tak ada awak tak ada berapa ramai hak jenis macam ni oh sakit ni nak beritahu orang perempuan ni balik buat sujud syukur boleh laki hak tak macam tu bukan kita tak tahu adik beradik kita, kawan kenalan kita, jiran tetangga kita, orang yang kita pernah kenai dulu atau pun baru-baru ni kita kenai, bukan kita tak tahu. Yang perempuan ni duk kena derah macam tu, bukan kita tak tahu. Ha, laki ni masjid, insya-Allah ya masjid, insya Allah. Masjid insya-Allah, sembahyang di masjid apa semua lagu tu-lagu ni, kerja tak ada. Duk perah sini suruh buat kerja. Bini buat cucuk jual buat apa duit dia pi ambil. Dia kontrol semua. Belanja apa semua dia duk pegang. Duit tu ada cicit peluh bini. Dia pergi duk ambil manfaat. Bini nak buat apa? Tak boleh buat apa? Silap sikit dia dabuh lagi bini dia. Lagu ni punya lelaki berlambak duk ada dalam dunia ni. Berlambak lelaki hak macam ni ni. Bini nak cakap ni tak langsung. Cakap dia panik di bibi. Esok dia tanya, Ay, pasal apa aku nak pi ambil... Duit tadi mereka kata tak buat cucuk kan ni Baru tahu Baru tahu kata bini tak buat cucuk Bini dia kata Berasa macam nak demam Merak Dia kata Sikit-sikit nak demam Itu dia Lagu tu punya doa dah Bini tu daripada badan sedap Makin duduk kuris Makin duduk kuris Sampai habis umur Dalam keadaan susah menderita Pasal apa? Pasal kerja buat lah Tihak perangai set ni Berapa ramai Suami macam ni Dalam dunia kita ni dalam kampung kita, dalam daerah kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Berapa ramai laki yang macam ni. Yang mendera isteri. Yang makan hasil titik peluh bini ni. Berapa ramai. Tiba-tiba kita jadi orang perempuan, jadi isteri dapat suami berapa pun yang baik. Sampai basuh pinggan pun dia tolong basuh. Padahal bini lah patut basuh pinggan ni. Tapi tak suami basuh. Sebab apa? Sebab dia piduk kursus BTN kena basuh pinggan sendiri. Hahaha dia balik ke rumah dia apa baju dia lari Allahu Akbar mana nak cari laki macam ni duduk dalam rumah tengok-tengok pokok hujan main. hujan nak turun laki tu lari selang dudak-dudak fidu kutip kain no. fidu kutip kain mana nak cari laki yang sanggup tolong fidu kutip kain macam ni bukan semua laki sanggup buat saya jangan jangan rumpah kata Allah kutip kain berat orang mana tak berat tapi berapa ramai laki-laki yang sanggup buat Eh, padu kau suami tolong dukung anak tak mau puaslah. Hai apa pula aku dukung hang hang dukung. Bini kata, "Hai bukan anak saya, ayah anak abang juga. Hai jangan nak buat pasal orang duk tengoklah." Bapak ramai lelaki hak macam tu. Hang tak kenal tak bahalah hang duk. Ha, itu sebab kita ni kadang-kadang orang kata bagi betis nak tak? Nak nak apa? Ha? Laki hak ada tu elok sangat dah. Tak bersyukur lagi tak bersyukur lagi. Pi jumpa sekali kawan hak boleh laki hak jenis kita duk cerita ni. Ah ha, baru tahu langit tinggilah. Itu sebab kita ni hak mana Tuhan takdir kat kita hak elok ni syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Tuhan bagi kat aku ni elok ni. Sedangkan Tuhan bagi kat orang lain, Allah dan orang yang menanggung tu saja yang mengetahui susah dan payahnya orang tu. Nah, ha? benda ni yang yang agama suruh kita selalu duk fikir supaya dengan kita duk fikir tu kita syukur pada Allah. Nah. Ha? Baik, dia kata apabila dipukul akan dia takut sesalah pukul boleh jadi bertambah lemahnya atau menjadikan bertambah sakitnya daripada penat yang ditanggungnya. Maka sudahlah menjadikan celaka kehidupan antara laki isteri itu. Ha? Kita geram naik angin, dia mai satu macam marah kat bini, pang bagi dia sekali. Pang-pang tengok, linga dia pekat badak terus sumur hidung. Allahuakbar. Tidakkah itu menyusahkan hidup, tidak? Serumah hidup susah. Kan? Ya jadi lagu tu Assalamualaikum pak dia kata ada-ada dia buat keluar kapak dia duduk main jadi pekak macam tu jenuh kita kan haa jenuh jenuh ni kita main mana ni kita main, main tembak burung dia kata awak tak abang dia kata bakang habislah semalam ni apa dia tempurung rela. aduk buat pekak lagu tu jenuh pasal apa pekak pasal kita tidur sepak dia tak tentu puncak macam tu pun jauh, itu, ni janganlah tindakan itu yang kemudiannya kita nak menyesuaikan sudah besok ni tak mau macam tu dan dia nak buat apa pun fikir, bagi banyak-banyak dulu fikir, bagi habis-habis dulu sebelum buat satu-satu keputusan. Bagi apa? Kadang-kadang satu keputusan yang kita buat menyebabkan kita menyesal seumur hidup kita. Contoh. Hmm? sebaginda nabi sallallahu alaihi wasallam lagi fa in fala tabghu alaihin nasbila maka jika taat isteri itu akan sekalian kamu wahai suami sekiranya tiada bantah isteri itu bahkan menurut apa suruh dan menjauhkan apa tegahmu dan tiada memperbuat apa kebencianmu maka janganlah zalim sekalian kamu wahai suami ke atas isteri itu akan satu jalan sekalipun oh ini suami pula kita sediakan Allah, boleh dini ni Allah wa akubah punya baik ni Allah yang mengetahui. Baik. Taat cakap kita ni. Kita kata lagu tu, lagu tu lah. Orang lain yang kata lagu mana pun dia tak pakai. Pasal suami dia kata lagu tu. Taat ke kita ni Allah sahaja yang mengetahui. Dah boleh isteri yang taat macam ni. Dia kata, alaihinna Jangan tidur cari jalan nak jadi gaduh dengan dia. Tak doa-ada kat kita tu dah cukup baik dah cukup takat, cukup patuh cukup dah menjaga kita menghormati, kita menghormati keluarga kita cukup bagus dah harta kita hati kita-harta dia pun bagi kat kita macam tu punya doa-ada, ada isteri yang kerja duit ringgit dia, dia bagi kat suami dia walhal itu duit dia, kita tak boleh ambil duit kita lagi kita nak kena bagi kat dia untuk buat belanja rumah, tiba-tiba tak, -tiba duit gaji dia dia bagi main kat kita, macam tu punya doa-ada Korban ni Allah Ta'ala yang mengetahui. Tak pernah ungkit sepatah pun. Sepatah pun tak pernah ungkit. Kod-kod Kut lah dia nak kata. Dia nak kata, abang. Dia kata, aduh belanja makan di rumah ni duit gaji saya. Tak pernah sebut. benar tu. Walhal kalau dia sebut. Tercabar kita. Tak pernah sebut benda tu. Punya taat, punya bagus, Punya beradab, punya bersopan, punya berakhlak, punya hormat kita. Tiba-tiba kita pula tak hati nak menilai. Kejujuran dan pengorbanan dia dekat kita duk cari jalan nak jadi punca bergaduh dengan dia ini, yang ni dia tak mau semua ni yang ni janganlah buat besar kepala dan buat sombong tidak timbang rasa dan tidak fikir baik ke atas isteri-isteri itu iaitu masakan mereka itu telah menurut kata sudahlah tiada hiraukan penat lelahnya dan senang susahnya dan sakit segarnya ataupun tiada boleh berhenti lelahnya pun dan dimarah dengan sebab terlewat sedikit dengan tengking herdik maka sekalian yang demikian itu zalim jua namanya ya, ya. itu dia punya banyak lah penat lelah susah payah dia dekat kita taat dekat kita ni percaya ke kita ni solid kepercayaan dia dekat kita tu asal siapa amai duduk pitenah duduk abang apa tak elok kat kita lah tu asal kata apalah suami dia yang betul orang yang cerita ni tak betul punya baik macam tu tiba-tiba kita tidur cari pastai dengan dia silap sikit aja jadi punca sampai besar lebih pada apa lagi silap sikit saja maksud apa? maksud kita pesan orang buat macam ni balik-balik dia tak buat yang tu saja jadi punca marah mengamuk ungkit habis segala kebaikan yang kita buat selama ni hang dulu orang susah aku pungut hang ambil jadi bini aku dengan kerana jadi bini aku hari ni hang senang Hang tidak pernah rasa susah, hang nak nak apa aku cari bagi, semua aku bagi dekat ha? Tiba-tiba hari ni hang nak buat lagu ni dekat aku, buat apa bini dia kata? Buat apa? Aku suruh bancuh melu sama joc kopi. Tikik ha, punya betel. Ungkit habis lu, dipukit di kampung mana bini ni orang susah mak paham mesti habis ungkit habis marah macam ni, suruh bancuh yang lain bancuh yang lain. Apa ni, sampai macam tu tak maulah nah dia kata benda yang sikit tu kita nak jadi pasal yang demikian itu zalim jua namanya zalim macam tu sembah nabi SAW lagi ala wa inna lakum ala nisaikum haqqah tidakkah sudah ada ditentukan oleh syarak bahwasanya bagi sekalian kamu wahai suami ada hak atas isteri sekalian kamu maka apabila isteri-isteri kamu telah menyempurnakan hak di atas sekalian kamu maka janganlah melampau sempadan daripada yang ditentukan oleh syarak itu. Ah orang perempuan dia ada tanggungjawab dekat kita. Selagi mana dia menunaikan tanggungjawab dekat kita sudah. jangan Janganlah buat pasal dengan dia. Apa yang menjadi tanggungjawab dia dia buat sudah. Ah ekstra punya kerja jangan kita dok jadi pasal. Macam orang gaji di rumah kita lah, orang gaji. Kita suami istri isteri pejal. Susahlah kalau tak ada orang gaji ni susah dengan anak siapa nak kelola, dengan rumah, dengan kain baju basuh, nak jemuk, nak, nak nak lipat, nak kerita baju tu semua tu, nak kena ada orang bantu. Kalau tidak, suami isteri kerja tak dapat buat semua benda tu. Bila orang main di rumah ni, nanti zat, nanti zat, nanti zat, dia umumilah rumah ni sebab dia angkat kain, nak usoroklah milik di tengah ruang tamu rumah tu kain ni macam satu busut lah, satu, satu bukit lah kain baju tak ada lipat pasal apa tak ada lipat pasal kerja dua-dua kerja opis balik pukul 6 lebih sampai-sampai luk -sampai kalut nak masak malam punya tiap-tiap hari nak beli bungkir balik makan suami dah tarik muka satu macam lah dia kata aku ni kalau boleh makan masakkan hang lah eh bila aku duduk boleh makan nak tahu masakkan hang ni sampai lagu tu suami punya kata dia pun nak kena masak juga dia datang nak masak ni yang kain baju tak dah lipat, tu dia setambun kain baju. Bila orang mai di rumah ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ni dua kutik kain baju, kutik-kutik-kutik, kain lepak dalam bilik. Susahlah cari orang gaji mai. Cari orang gaji ni dengan perjanjian awal dulu satu aja, mai tolong jaga budak aja. Tolong jaga budak, masak apa semua tak gaduh. Tak apa, kita masak sendiri. Hang tolong jaga budak, hang tolong kelola apa lah hal-hal rumah lebih kurang basuh kain kutik kain lipatkan yang tu aja bagi hang. Janji macam tu. Tapi bila mai orang gaji betul ada dia tak buat minyak tu ajalah. lah, dia buat semua. Dia buat semua lah. Buat kita jadi pemai suri, lah. jadi tuan puteri lah. Dia tidur golek dari kanan hari kanan lah semua kawan tu buat semua. Tak bolehlah ha. macam tu. Tak bolehlah, ha. macam, tu. Ha. Tak bolehlah ha. macam tu. Walaupun kita bayar gaji kat dia, tapi tak boleh macam tu. Kita kena ada adab. -adab. Walaupun dia ada lipat. Tapi apa salahnya? Kita tidur-duduk sekali dengan dia. Tolong lipat sekali dengan dia. Tak ada apa. Nak tunjuk kata kita menghormati. Dan menghargai pertolongan dia pada kita. Kalau dia tak tak kita susah. Bila dia ada, dia tolong kita banyak. Tunjuk macam tu. Dan Macam ni. bagi tahu siapa Kita ni suami. Selalu ada jadi masalah dengan orang kerja di rumah ni. Orang perempuan. Oh lelaki-lelaki dia tak ada masalah. Orang perempuan yang dia jadi masalah. Jadi suami ni perlu mengambil tanggungjawab tu tolong nasihat isteri ni kalau nampak dia lagu duduk tengok televisyen saja sembangkan kita kita bagilah satu pendapat kata kat dia noh pi masuk tolong lipat baju dengan dia kalau dia nak tengok televisyen juga buat tolong baju main lipat dengan kau tu di depan televisyen sajalah sajak bagi satu pendapat dekat dia pasal apa pasal yang tu agama suruh sikap nak membuli orang ni agama tak mau nak take advantage hati orang ni agama tak mau orang tu buat baik kat kita kita nak take advantage kat dia tak boleh agama tak mau macam tu biar kita ni dalam apa hal pun nampak kita jujur nampak kita ikhlas nampak kita amanah dalam apa benda apa nah barulah jadi kita ni beramal dengan Islam yang sebenarnya kemudian sabda nabi wali nisaikum alaikum haqq dan begitu juga ada bagi isteri sekalian kamu hak yang pasti sekalian kamu sempurnakan dia Janganlah pula sekalian kamu peringan-ringankan pada menyempurnakan hak itu. Maka janganlah sekiranya tidak sekalian kamu sempurnakan hak bagi perempuan itu, Dimanalah bahagia kehidupan dua laki isteri dan bagaimana dapat jalan untuk berkasih kasihan? Ya Ah tu dia. Kata. Ha, dia. bukan kata suami ada tanggungjawab, isteri juga ada tanggungjawab. So masing-masing jagalah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masing-masing itu. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk Tersambung hadis tu, sampai tang fa'am mahakuhum ala nisaikum, fala yute'na kuruşakum, man takrahuna. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang terkasar Mana yang kesilap sebagainya Saya mohon ampun Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Saya minta maaf Daripada tuan-tuan semua Sesungguhnya yang baik itu Daripada Allah Yang tidak baik itu Daripada silap saya sendiri Aku lu luqaulihada Wa astaghfirullahal azimali Walakum alaikum warahmatullahi wabarakatuh